Biren txu, Elizalde, gurekin eraz, eta itzaki hartu dugu guk ere, haurten <coughs> uh, uh, laborariak, uh, emazte laborariak argitan eman haizitu zela lur haman, ordean, itzaki hori hartu dugu, zure gana jotzeko, ordean, itxasun laborari, baina uh, ez bakarik ekoizle, eh, xaltzaile zira ere, ere, autetxi ere, bai. laborantzaz, gainera arduratzen zira, egian? Bai, taldean egiten dugu gukik. Bai aldean egiten duzu. Hau dupat, zure zurebizia da? Bai eta ez. Uh, uh, Ochtan beti, behinen uh, baditut beste ahlo batzu ere. Hau <laughs> zu uh, zuk etxen beti kusidu zu, bai. laburantza? Bai, bai, bai, bai. Aldeat uh, ama laborarianin eta lehen ore laborariek ziren eta nire alaniz iz uh, kambiamenako kanditut uh, Memento batez, baina uh, berri zeitz uliniz uh, laborantzara. Zure bidea deia egina zen ordean maz? Kasik. Kasik. <laughs> uh, erten alda beraz uh, gedezia uh, landu duzula, lantzen duzula beti, uh, eta etxean egiten zutena. Xerikia? Bai ere, baita ere. Eta uh, ardikasna. ardikasna? eta ere um, uh, sagarrak landatu nintuen, beraz juxak uh, baditut, eta aurten hasi dut uh, erleekin ere. Ah, Beraz, hain itzada zure ekoezpea. Behar da gaur um, Ni kuriosan iz, eta maite dut ikastea, eta ardiak uh, horiek dute, horiek naute biziarazten, baina uh, behar da ere uh, mementu batez ezagutzen duzuleik zure lanan, nahiz eta laborantxan ez du duzulan, sekulan uh, osokie ezagutzen. Uh, Ebe beste zerbait antziatu eta enibilki gustatzen zaite ikastea. 84ren <risa> askira egunean hori guztia egiteko? Ebe bai, ez bitabe beste lite nada. <risa> <risa> Nolako aukzala uh, aukandu uh, zuzok uh, laborantza bazinutera etxean uh, laguntzen zinuen? Uh, bai, laguntzen nuen eta lagunduak eginen ere. Familiak laguntzen zaukun ere, uh, ama laguna nuen goiz. Uh, txip-txipian nintzelaik, sortu berrian nintzelaik, beraz... Uh, Itaren lana behar zen ordezkatu ordean. Bai, baninaitatxi, uh, ah. eta amatxi, eta, bon, ebe ateragira, eh, ama azkaran uen ordean, eta, ebe hindu uh, albezein ongi, uh, bere indarrekin, eta nik uh, al izan dutalaik uh, lagundu dut. Zumata hori desiste? Bakaran iz. Ah, bakaran. Bai. Ah, Ah, batzen lan ordean. Eta bai. <laughs> Eta ze ikasketa egin duzuan, dies? E, Basua, eta gero donapalura dioniz bete ez baten egiteat. E, Laborantza eskola? Laborantza eskola, gehiago interesatzen zaten uh, gestionia, uh, biziki maite dut hori. Ah, e? Ara. Xifriak estitut maite, behinen uh, nola ekan uh, kudeatzea maite dut. Uh, no, e. Gaur egun laguntzen aldu, zentak ust dut, paperi diaren iniz bat dela, e? Eh? Anitz, edo zo inakluetan. Ah, e? Pribatu edo lanean dituzun uh, uh, galdedekin. Uh, vai, uh, uh, anitz doziar galeten daukute uh, betetzea eta laborantza politika erkidiak ere, anitz gauza galeten dauzku. Berda, kasik informatikari izan, norai? Bai. Behar duzu hori hunkitu, edo zoin lanetan bezaran... Eta kudeat zaile? Bai, kudeat zaile edo etan, eta nahi bali proiektatu, edo ekoizpen ezkambiatu, eko edo nahi bali mahu zu ere krisi bat paxatu, beha zu beti zure, uh, zure kudeantza uh, zalantzan eman, beti. Horri ustut zaila dela, eh, laborariainitzen zat, eh? Kudeak eta hori? Biziki zenta eta uh, anitzek uh, laborantza hartzen dute... Uh, Lehenik beren uh, etxaldea maite beitute, uh, naturalki, uh, atxikia behitira. Bigarren uh, artaldea edo duten uh, ekoizpena maite behitute. Eta, oficial bat entzat behar dinda. Uh, artzen dute uh, ofizial uh, uh, lan bat maite beitute zura edo argina edo uh, me gero kudeatzia besteik da. Eta me bon, iten duzu in behar behita. Hmm. Uh, lehen berdin bikotean lan egiten zen, baxerri batean, mm, eta yeah. gero ikusi dugu emeki emeki uh, giriago, egeran gizonak zirela instalatzen, mm, eta yeah. emaztea edo bizilaguna oa hey. kampuan lan lehena izela. Mm. Mm. Aror, ene txaldian, bitxida, menen, beti uh, maztek dute segidartu, naiz eta gizonak ere izan diren, Bo, nik uh, enin txantzaik uh, gizonak hartzia zinta zinezestu maite, uh, bere lagunek irinen dute haitzen badute, dute. Argin zaino eira? Ai, je, obikio. <laughs> <laughs> Laguntzen hau bezikik gainerat, uh, argintza ontsa egiten eitu. Me bon cavala ques. Es es tu du... Bakari. txertzen. Bakarik xi da hor. Ouais, bakarik me yeah. zut laguntzen ere ajintzan. Ga, <laughs> ba, jener, modu beste ikere. Ue. Eta berak ere berri da, Oita ama, hiru urte hasik instalatua zirela? Bai, aferen lehenik egona nintzen ama laguntzaile edo familialek eiten da. Sei ah, eh? uh, urtez, e, gaineat ez dakit hori egretretan ez dut oinoik eztu. Um, Kondatzen Ez dakit, ez dakit, zenta normalez ez dut horretan gainera, ez duzu soldataik, eh, parte duzu... Uh, zure etxean ateratzen dutena zenbat jende den eta zatitzen duzu eta zuzu soldatataik. Metzen arrazorik enetszaatorie oh dion zen sosa arazorik bizkiontza bizi izan izene biziguan. Baan orain ezin duzu Fent, nahi nuke kondutan izan daien, erretretan. Eh, Urbiltzen nahi behizet, hori? <laughs> Oin urrunda, baina huai asianiz pixkat begidatzen... Pentsatzen asten zira, ere, Eta bai, zentatxasmi xoare uh, pentsatzen dut. Ere, uh, denak kumulatzen dira. Izan endi asegi zure etxaldeak? Ikusiko. <laughs> <laughs> Negoziatzen asez zira, dira? Negoziak eta ez du, deus balio, zenta bakotxak eiten du nahi dina, aloh, uh, Nik aurrak uh, beren bidea egiten nahi dute, eta lan hoi anitz lan bezala, beren lan hoi bedeziki autu bat izan behar da. Nah. Eta uste dut orain gure gaztek nahi dutela anitz gauza bizi uh, lehenik, eta ez beharba behar ba, oita uh, marroktetan edo hola, behar ba dutela, proiektatzen aldirela etxaldian. Ez dakit. Me, eta ez badira egiten ere, be, berean autua izanen da, atxemanen dugu, etera, atera bide bat. Ez dira bortxatu behar? Ez, eta bada jende, sekatzen duena etxalde bat instalatzeko, naiz eta zaila zailaden uh, orren kudeatzea ere, uh, eta me izain da soluzione bat. Bena nahi zinuke, aleik es egidezen etxalde horrek uh, bai, iziten, me eka... ez dakitzen maneretan, uh, hmm. behar ba, dute bat eren ibezala ikusiko, beraz... Uh, hori haidut lan zen ere neburian. Deia zure hain zinikoek, ez zuten seugaz ere zuk yes. egin duzun bezalaik ustean? Uh, Astapenian etxaldean Ganezak, nik ezautzen dutena, eneaitatxi, e, sei aurk bat zituen, eta e, kanboko e, sana erretentzen lehenu, kanboko erietxetan eta e, libratzen zituen bere ekoizpenak. Ah, bazentzer bai deia, bai, eh? Bai, karroa ekin, zaldia ekin joetentzen esteguziz libratzeat bai barazkiak eta bai e, esnea, bat zituen behiak bizitik maite zituen, eta gure txaldea ise tipiagoa zen. Anitz etxalde bezala ordeon. Hor er, gira, uh, beho goi amarkadan, edo hola, beho goi uh, mila behatziun beho goi Eta hor, uh, behar ba, ez dakitnik, uh, amarektara ginituena. Eta anitz uh, oian, eta uh, eta sei augide gede zibiltzeko, uh, uh, ordeon zentzu <gibusen> sairetena. Gede ziondok bazinituzten Bai, anitz, euna. Garai batez martxatu da, giugaldu da, biskat. Bai, zentagerezioi uh, aski bigunia da. Uh, eta etzen uh, eramaiten ala uxun. Aloh, uh, uh, etzen frigorik ere, beraz, uh, bazen mehkatu ondi bat atekagaitzen itxasun. Eta hor, uh, kasik irueun tonelada saltzen zituzten, baina uh, aski hurbil uh, bazen zinez uh, mehkatu ondi bat. Eta itxasuaak eta erri basterrekoak, basirean bidarrai, uh, espeleta, uh, hiek ere uh, ekartzen zuzten beren gedesiak uh, merkatu hori Eta urteko zemakia egiten zen, nire? Ebe, ordeon, eo. etzen sosik. E, bizitzen zinen, ateratzen sinuelarik zinu, uh, zerbait eranai betu zure esnia kontsumitzen zinuen, zure zerria, eta gero sosak bazelaik edo tresna bate erosi berzin nuelaik, ebe usu gereziak zuen hori dute, egiten er, ikertu nuen ordeon uh, duela, oitama, oh, urtekasik ik, ikertu nintuen uh, itxasuar zahar batzu, eta galdeteko uh, Zerzen gedezia hordion eta bizki interesgarria izan zen. Zerda ordion komprenitu nuen hortik ateratzen zutela uh, xoza. Uh, uh, beren tresnen erozteko eta beren uh, eguneroko biziaren hobetzeko. Ah, eta zen, uh, soberak inik behar, behar zen moa. Hola beha... bizi zen. Hola bizi zen. Hmm. Xapata elkartea ipatuko dugu, eta galdu bali mazen gedezia rena. berriz piztu uzie, txasun bai. ere, berantako aipatuko dugu. Eginen dugu pausa bat berdina. Itxasuar bat autatu zuen? <laughs> bai. Altat, <laughs> ez da bakarik. Ez, dut, uh, Filip Alborrekin haidiren uh, mazte batzu, mazte talde bat, bo gainet uh, gai apuditako zitzen nuen. Filip Alborrek egiten ditu anitz kantu uh, aurrekin, eta maite dut, uh, era maiten duen lana uh, uh, eskolegiko aurreiburuz, uh, lana hundia maiten du, askiu milki, eta esta, usu ez da intzineat emaiten behinan narek emaiten dituen proiektuak beti uh, sakonak dira hor badakit baduela proiektu bat uh, arantzairigo jenekin ere aur txipikipien dako. Eta beti sortzen ari da zerbait, eta ez da den uh, artista bat, baina uh, beti ari da alanean, eta gaineat itxasua ba. jada, eta estimatzen dut. Eta uh, hor ere. Bai, eta... eta hor gura show hautatu dut emaztekin ari behita, hor ere, beti badaki be, emazter uh, beren lekia emaiten kantuan beden, gero, kibatuki ez da, kitu, uste du, bai, badakitala hori bai, <laughs> dago. baina, uh, ara... Uh, Ale, ama lurra beraz autatu duzu gurasok emanika. Hama luga kantu edera, egokia ere biztanda, hor uh, luga maa ipatzen eta hama lujaren errespetua dudarik gabe eta Filip Alborek eramaiten duen guraso taldekoak, neskak, hemen, mm. zuten gintuera kantuz. Gaiten ziren meza diskreta da mutiko Bai, bizki. Itxasua ga... Eta, bai, nahi nuen ere aipatu bai, beraz er, amaituzu autetxi zinela, laborantxaz uh, ardura hori baduzura, laborantzaren ardura, zer uh, egiten du autetxi batek, erri batean, ora? Ebe, entxatzen dalan egitea, eta besta egisaz, eta laborarianiz, eta nire mundukoak dira denak, eta beraz... Uh... Alderantziz, un txaule erzen duzu problema zer den, nahi edo... du... Bai, behinan... Uh, erzen dituzu? Implikazioa ez da berdina, anitz implikatuazira, beraz, uh, badirelaik erabakiak hartzeko, pixkat uh, zorotzak edo hola, bon, uh, zaira izaiten alda, behinan uh, alaike, hor, uh, uh, bai txasun, ba, proiektu interesgahi, uh, egin ditugu proiektuak, ere, mendi horra hudien, uh, buruz, bon, araudiak ergan ez, ergan nahi du... Uh, Uh, badirela mugak egespetatzeko, eta mendian usu jendek uh, badu itzurte ibiltzen dira emendian, eta kasik uh, kanpotik elduden uh, edo egitik elduden araudia, uh, gaizki bizitzen duten uh, muga emaiten behitu zu betidanik egin duten uh, lanean, baina uh, gure lanada oroko ga behatzia ez uh, privatuen uh, Abantailak behatzea, eta mendia anitzkambiatu da azken uh, orteotan, egan nahi behitu ez leheno uh, laborariak uh, kasik heiek ziren uh, gainean, guk baditu ere hostalariak gainean, badabizi bat gure mendian nahibaren balen baduzu. Uh, eta eskerrak badela bizi hori. Uh, me komplikatzen du ere nahi baduzu mugatu jenden... Uh, uh, Jenden kopurua edo joiten den jende kopurua mendirat, ez dituzu uh, brauki, uh, aspen edo uh, koturen edo egiten uh, den bezala, Hexi ein batetik goit bidde bat, uh, autoak eta karabanaak eta ez joiteko gainat. Hmm. Hori ezin dugu guk itsasune etenru bat eta bidagin ere problema dute. Uh, Iratin egin zen, eta? Bai, baina uh, hein batetik goiti ezparimaduzu aktivitate ekonomikorik egiten alduzu, baina, oh, badira, badira lau ostatu gainera, gainean, mm. beraz uh, eta biztanleak, eta bikaina da hori izaita, baina uh, zurekudatzeko manera uh, kamzatz, aldatzen du. Mm hori -hmm. bon, gauz bat da, hori da mu multiaktibitateaz, eta jendeak uh, anitz dira mendian, uh, uste dut covid kere hori uh, ekarri duela, eta problematika ondia da, zakuak uh, anitz jendek, uh, anitz zaku erosituzte, eta ibiltzentuzte mendian, uh, uh, kordarik gabe, eta... Eta beti pentsatzen behitute, bestek ez dutela egiten, eta beraz berek ere uh, askatasun hori behen nahi dutela eman, berean uh, zakuhek, baina badira kabalak, uh, izitzen direnak, eta ez dute pentsatzen berean... Uh, Muñoño den uh, sakurrak, sakur bat dela, eta kusten duelaik bildotxe edo hartalde bat, ez zomitaliz, heri, heri herdeuz galdein gabe, nahi dutela, uh, lasterkai ibilki, eta harritzen dira, zure entzina nahi teute, ez dutekom geintzena. Hmm. Eta hori zinez bat da uh, laborarien dako gainean. Eta mm -hmm. gero, uh, uh, ba zen ere uraren problematika joa den ugtian uh, lehoja uh, izan behita. Ureskasa. Uh, Ureskasa, eta ez da hain izan, baina izaiten altzen grabea. Beraz, hor uh, hasi uh, dugu piskat begiratzen, nun ziren uh, surtsak, uh, uh, jan garbiak zirenetz, egeski eh, edaten altzutenet kabalek uh, bahnean, eta uh, bazen mendipa eta bat, nun etzen uh, deus uh, iturrik. Uh, beraz, hor uh, landu dugu aldearekin, uh, eta hor ibiltzen ziren uh, trantzumantzailekin, uh, nun ikus lezaken... Uh, Toki bat, bat, bat edanazteko, holako gauzak, Kabalean eta horrein dugu proiektu bat hor urgunago uh, uh, joa iten dena lauegian artian, ergana ebituaino ezpereta bidarita itxasu, erreserba, uh, erreserba eskaldeko erreserba bat uh, muntatzena egida, uh, eta hori inditugu bilkurak... Uh, uh, nolako taldimuta desberdinak inekena bai betu uh, betranchuma sailekin bedesiki gustiko euh cercitousten ostopoa cercitousten euh uh, senta erercherbaisenak beldu garatzen du beti era emaiten du islatua dela erimu bat bestu bat ahundi bat, bat bon, ez hori da gehiago egit, egiten du hori gehiago euh uh, handiren diren aktivbitate laborantza edo ez laborantzararen arteko oreka bat atsemaiteko horgeek uh, ekartzenalko dauku behar bat uh, eskualde, eskualdearen partetik uh, uh, laguntza uh, nola ejan, pertsonen uh, pertsona batzuk egitenalko dira uh, bat edo bi ofiziallak iizaen direnak eremu hortan uh, biskat ikusteko nola... Uh, beportatzen diren jendek bere, beren uh, zakurrekin, uh, balin bada uh, zerraku arazo bat uh, uh, e, plantan emaiteko, leku baten bat besteko, bon, horako ez dugu mementuan uh, laguntzarik uh, deus horren kudeatzeko, eta egesek buruz hori uh, esker uh, izaiten aletaike. Horrez gain uh, uh, izteriak ere guntzatu ditugu, horiek ere Argiguziak piztiak zituzten ustez eta etzidera ibiltzen alko. Ben, uh, ibiltzen alko dira, deia kudeatea beita eta deia, deia kajatua beita beren uh, ibiltzeko manera. Eta hori azkena duguna, uh, biztan lehekin inberdugu, behinan entxatuko dugu, uh, eraikitzea uh, araudi finko bat uh, eginditugun bilkuren ondotik uh, uh, bilduma eginez, Eta hori dugu presentatuko eta behizez alantzane emaiten alko dira batzu, askenian uh, mm, itxasuko po, uh, biztanleekin eraikia izahinden uh, erre eserbarean araudia izaitiko. Dinen onerat uh, uh, behaluzo e, Espero dugu, bai, gero, ez dugu de, uh, denari pentsatzen, baina uh, bai izaiten alda... Uh, Uh, gauz on bat ikusiko gai ez dugu erabakia bidean gira bakarrikoinu bere muzabala izaitela bai bai bai bai de jamendian badira itxasun bu, itxasun oa, itxasun deia erriko e, e, etziak berak anitz edemu balitu e, kasik sortziun hektara e, gainean Eta anitz ziten du horrek. Eta itsasuren bere zitasuna da hori uh, erriak badituela anitz ere mu bere gain. Bidahin ez da bat uh, ere hola, anitz ere mu badira. Eta ez zita behmanerian antolatuak. Eri bako badu ere uh, antolakuntza. Ego kitzasun badu gaundia. Eta baditugu ere, ikusi behar da, ondareari uh, begira... Be, aberastasun haundia bada uh, gure mendian. Uh, Europan uh, ez diren uh, anitz uh, landarre uh, uh, suge uh, baditugu ah, eta la. bai. Leku aski babestuak baitira mementuan? Bai, laksia etxen pru bat, biziki babestua da eta biziki uh, aberatsa da. Gainian ere, badira eremu uh, umiak, jaiten direnak. Eta horiek ere, behar dira atxiki behitute funtzio handi bat urarekiko. Hm. Eta hori guzia, guzia ez nuen hain uh, ongi ezagutzen, bon, badira, hori lan jara direna, baina biziki interesgaria da ere. Bada lan, hori lan, arlo Bai, arlohuntan. bai. Ete. Bada <laughs> Eta beste lan bat er amaiten duzuena ere geziaren inguruan biztana itsasuko gezia Sapata bai, elkartearekin? Ba sapata uh, elkarte hasi zen uh, uh, mila beatzioun uh, latzen hoita Malako hamakcadanaja hamabi uh, ginena astapeninana eta um, itztzen txeku eginginituen ez denakoak bizan t bezala ttzeko mota? Be, arbol desberdinak, mota desberdinak, eta hortan uh, arbolarenak, arbolaren lanak uh, aniz denbora hartzen du biztan dena. Gerezi hondo batek emaiteko behar du laugurte beden, denak ontsapazte mali dira. Baina uh, klima arazo hizekilana, uh, gerezia biziki unkiada, bereziki. Etxen bat hor, Fe, ene eta gure keska hondia da, kasik gerizion doguziak uh, loretan ziren. Eta ez dakiku zerre maiten alduen horrek. Beruta Ez dakit, zenta normalez gerizion do batek ateratzeko lorea, primaderan, behar du hotza. Uh, hori da, xikloa. Meinen hor... Hotza eta berriz berutu eta, horra eta horra terratzen. Horra terratzen hor gateratzen da. ukan dugu primadera. Uh, Loratu zen? Loratu zen. Uh, gereziakuk handitugu uh, segun zemota mehizan dira uda pastuda ez hain berua ados, baina berua laike edo bat eta guai loreak ateratzen dira eta ez da hotzik, neguko hotzik izan beraz, uh, anitz galde baditugu giburuz ben dorsizte prima deran, behiz be, loratuko dian hor, argbolak emanduen energia bere loren ateratzeko eta guai osto behiak ukaiteko Uh, zerre manen du, eldu, eldu den primaderan. Han fet, laborantxana uh, ba, gu ez gira gerezia uh, bizi, baina inportanta da gure uh, errebe diumetana. Uh, me laborantxan badira nitz kezka hola, guai. Uh, Estituzunak uh, uh, kontrolatzen hala. Uh, agertu den azken uh, editasuna ere behier buruz egin uh, uh, uh, Biziki kalte gari da etxaldegu zietan, badira anitzunkitiak direnak, eta uh, gri, uh, hegazti gripare izan zen, afen, estresa gari diren uh, anitz gertakari, badira. Haria izan zen, dauntan, itxasun? Haria gero laborariek, biperrek, goizlek, anitz landu dute eta eskirak zenta landu dutenek eta ahal izan dutenek askenian salbatu dute. Zerrua eta teratu beti, dar handiak galdeiten ditu. Ez duzu uh, uh, segurtasunik, sekulan eta hori uh, ustez eman behar dazu uh, izan behar duzu indar bat zure baitan pentsatuz boari uh, lotukoiz pastuko da. Beitu behar da. O, efe, ez ni zer hori beak horri ah. da geio. Ah. Uh, Placer hartzen dugu bai? gure lanean, bainan bon, aniz gauza aniz arlo desberdinetan gertatzen dira. Tuan den urtean izan ziren ere harrak. Uh, hori idortea den gatik? Habe bai, idortea balen baduzu. Harrek uh, dena errausten dute, dena jaten dute. Beraz ergan haidu, neguko paska hori ez duzula... Uh, Segurtatuko. Uh, beraz, erosi behar duzu. Joa den urtean, Ukrainiako gerla omen horren uh, gatik, Edut, omen zentabaitut dudak, hmm. ean esten uh, dudak undiak, uh, estenetzi zan uh, dumping bat uh, uh, presioen gehinean, beraz, gehiu erosi behar zinuen. Eta uh, presioak uh, euneko behar oita amarrez uh, goratu ziren. Zuk, zure gazna edo zureko ezpenak, ez dituzu hola uh, EBS... Euneko ola, Edo erre benua behititzen da, edo uh, behar duzuk beti karkulatu nun oinore uh, apaltzen altutzun zure, uh, zure fresak. Wella. Beraz beti eizira karkulan, eta behar dira pausu mementoak, eta anitzeak ez dituzte atse maitean pausu memento horiek. Beraz, behar da horrek mm -hmm. <aluable> <Ayala> bat manak. Pausa eh, bat, justokia ginen dugu. Horren dudaz inoen, bi, bi... bi musikazatean artean? Hue, klasikoa maite dut, ezagut <respectful> gabe, me bimazte bisikimaiti nituen, beto askenian autatu dut uh, beztiubazte bat, beztiubazte bat. Gausabat, isaro. Uh, isaro, e eta usudut uh, Mikel Urdangarinekin kantatzen duera hemen. Oh, ba yedet. anni d'accorde a ufa fosse da Benyume sirela, amestu sutelea, Ia soaren beste aldea. Eusiatuena izaro eta Mikel Urdangarinen baltsa nio hemen, entzuten genuen. Zuka utatua, emiten eh? erizalde pagasu, gure komita baitzaitugu egun, eta itxasuarra errandugu, eta aipatu dugu piskabat, antxondua borda, antxonduko borda, hori ditzen da? Bai, hori botika dut. Alea, txaltegia txaltegi. lehen etxetik egiten zinuena, uh, agerida zure senarra biziki ofiziale ona dela, biziki gauza egin egimaitu, bide bazteran ekusten duzue. Eh? Um, kanboko itzulgunearen uh, bazteroak da, no, den uh, ahizko txaltegi hori. Oui, eta eskertzen dut? Zige ahi da. Zeite uh, nuzu hor, ez entakuk ezagutu zitut krakadan uh, ari zinedarik, denboran, deia xalmentarekin bazen nuen hori, ahimana? Bai, uh, etxaldean uh, egon nintzen anit surtez, eh, ama bost eta gero enbia izan nuen beste zerbaiten deskubritzea, ergan nahi behitu... Uh... Eran ahi behitu uh, nahi nuen da muntatu zerbait uh, ene gasnak eta erestimentak saltseko. Krakada muntatu nuen uh, Emilekin, arek uh, uh, biskutsak eiten behitzituen. Eta esperientzia huli bezikintezgarriak hausitu dut. Uh, Orduan elkartuan nintzen norbeitekin, gaekan, uh, nikolarekin elkartian nintzen. Eta hola antolatian nuen ere ene... Um, Ene uh, laborantxa. Eta gero, be, uh, anitza razoinen gelditu izan behar dut krakada, eta berri zegin izetxaldeat, e eta hori duritu zait berri zein instalatu nintzala. Eta hor dut, ez uh, dakit uh, Ene etxaldea zinez, nik nahi nuen bezala kudeatu dut. Uh, kambiatu dut asian nintzen, uh, etxen bat hartaldea insiminazionia, eta hori guztiak egiten nintuen, eta hor deliberatu dut uh, gelditzea. Uh, Albezen naturalki uh, Hena Aztaldia era maiteko. Eta euh... marroak emanez? Marroak emanez. Eba, inan badalaun bat, nahi bani baduzu zure... Teknikoa izen da piskat, zure uh, Aztaldiak nahi bani baduzu denak betan erdi dezatena... Uh... E eh beh, behar duzua lere ontsa kudeatu zure tropa, ontsa ezagutu zure tropa. Eta marroa, biste nela. Beba ori eo lortu dut. Eta gero uh, txalmenta uh, Tokioli uh, egin dut bite basterrean. E Gia da, landieroxa zela ene etxiat itzultzeko uh, uh, leheno. Uh, biziki landieroxa zen. Ta ondoan da, eh, de... uh, mm. e? Ba e, biziki riskut soa zen. Eta xekatu noen zerbait segurt. Uh, Seguragoak zena, eta itzulgunea egin behar behitzuten, lura hartu behar zataten. Bon, bat hairetut kasik bost urtez, me... Uh, bai, haiteko, bai, Eta uh, bai. Ez bizitza bat izanen, bai zeketa saltegia izan batele, behar da. bai Bai, hori da. Eta hala da. Eta hor, saltean itut ene ekoizpenak, eta ere besteen besten, uh, besten uh, ekoizpenak... Uh, Placer egiten daute, zentagazte batzuk muntatzen diela eke deitzen deitzen mirentsu baren txalzen uh, aldituzuen ekoizpenak, eran nahi du, bostur uh, laugarren ortea dut eta ebe ezautua dela zinez leku uh, bat nun uh, uh, etxalden uh, ekoizpenak saldiak diren, edo beden tukiko ekoizpenak eta hori plaza egiten daut eta ere mendizaleak edugula baituz baituzelaiki bilaldiak eh uh, piknikak manatsen diskidate uh, Ba, serritar piknikak, eta uste dut ontsafon duen, eta olako gauzak maite ditut egitea. Maite dut zu bezalekin Bai, maite ditut zaut. Eta eiek maite dute, hori dute maite uste gure uh, dendetan, zenta badi, banizni, baina bada estika ezberetan, bada uh, ortsa izan ere. Gaiko borda. hor denen hartian kudeatzen dute, hor egia da ene magasina dela, nik dut kudeatzen nahi dutan bezala, baina az, azkenan... Uh, ber... Uh, e Zuzi da etxekan didea, hori? egiten antolaketatik, apanketatik... Bai, eh? bai... Ah, hori importanta? Ba, baita dut diziki. <laughs> <laughs> eta gero, egia da behar dela ere uh, lotu da txiki uh, bezeruekin, eta uh, mailak eta igorri, eskikatu, gure lana, neok... A, aniz jendek ez dute ontsa ez hau zen, Naiz eta itxasua raizanez, ja edo kanboa ra, ja, edo lusokoa, ebe azkenean bako bere lanean dira, xartzen dira aratxetan, uh, supermerkatutik pasten erre xagobeita dena, denako ratxemaitea. Mm. Bainan, uh, alere ramberdut emengo jendek uh, erre gularki pentsatzen dutela gure uh, gure uh, dendetara. Eta hori eskertzen dut, zenta hor dira zinez... Mm. Uh, Ekoizlean uh, produktuak uh, behar den prezioan salduak. dut hori uh, uh, gabe, zuzenki? Uwe, uh, zuzenki, edo fe, prezio justu bat laborariaren mm. dako. Mm. Kario balin bada, egan nahi du hori kostatu zaiola uh, astapenean uh, ekoizleari. Mm -hmm. Eta uh, hori gustatzen zaite. Eta mailak eta igortziak ere, ahitzen nola ondatzen dut alaikene historiotipia, hasteko historiotipia sortzeak eta horra, jendek irekitzen dute meila horren eh, ikusteko, ikusteko eta entzuteko. Eta eldurira erraitea, eta bildo txuri eh, zer da, eta abon kanditu zu eh, historrakoko foinean, eh, bola, eta sortzen du aheman bat eh, Guztuko dutana eta beharrezkoa dutenak hasik. Euskat ateratzeko zure egun erokotik hori baxeretik. Ez tutu hori bizitzen. E, ez tutu hori bizitzen. Ez eta beha iten ziren egikoetxea eta bianiz, ateratzaniz ere. Bon, aurrek ere uh, haste buruetan eldurielaik beste mundu batek hartzen dautate. Hoi haste buruetan elduriela? Ai, ai, ai. Oh, no, benok bala da hori. Zitugu guretzatik inak. Eta finituko dugu zurekin, mirentxo... Rizalde, e, e, azken e, itzak behar ditugu biztana Luhamari e, eskeini, Luhaman, e, zuk laborari gisa, pentsu dut e, itzuli bat eginen uzura, itzuri bat gehiago, laguntza ekariko. Bai, e, erditzen artean, bai. Bai, hasten dira? Bai, bai, beti aniz egin, zehuniz hasten buru untan, ai, ai, hola deliberatzea dute erdiek biti. <laughs> Eta hori, ainitzek pentsatzen dute, edo gizte bai. ez, e? Eh? Atzema mehakko langile bat etxeko eginen duzu lgaman. E uh, deia printagoikoan parte harttu dut eta gero uh, nahi nuke alba dut ikusiko du nola den etxikolan a aurtzeatan atxaldiana denbora pastu eta gero lan pixkategin eta xefen bazkarien parte harttu etadian. Mainik ez duzu txikitzen salmenan. E ez du txikitzen. Baira itz eta bizikiontza da. <laughs> i ere hiridat uh, ekartzea olako orako, oui. um, orako erakusketa eroko um... Biziki honza da e, usteut lgamak hoiek kagi duen ere uh, Barnekaldekta eta kostaldeko artekoaajeman hori uh, bizki inportantanera eta ikusten da anitz jende uh, kostaldetik horbiltzen uh, lumaz, bon, barnealdetik ere pestiteko Baan uh, eta gazteak bereiki alere uh, plazarazten du uh, anitz gai diferenta arrugamak importantak direnak gizarte autan. Eta gaiten zinuena, mentuaz, piskat komplikatuat dela, e, mentuaz baino gehiago, segur bai. komplikatuat dela, laurari zaiteak gaur egun, mm. bera horrek indar emaiten alduela, ere, behar din, uh, bai korkiago hain zinatzeko? Bai, bistandena, uste dut uh, uh, edozen gizaz, bai, uh, bai, Uh, hor diren ez da uh, baikoak direla beti eta entxeatzen dugu uh, laborantza munduan uh, gauzak aldatzea edo hobetzea eta ez da baideak beti uh, beren ona ekartzen dute eta hor uh, emazteari buruz izanen diren eztabaidak da baidak, uh, uh, be, anitz bizikierak gajiak izaiten aldira. Emazte bat izaitea laborantzana aldatzen du? Bai, aldatzen du, ne ustez, zengizaz gizonetan mazte diferentak gira. Me uh, behar dugu gure lekuatxeman eta pixkanaka-pixkanaka ala egiten dugu. Beste egiteko manera batek hartzen alda? E, bistanera, nuski, anez lanetan bezala. <laughs> Bo, me ust nahezketa hori hona uh, da. Uh, Biko te batian ere hartzen ah, ah, ah, zielaik uh, laborantxan, baina, uh, Pieek badute beren funtzioak mirar emasteak ere ekartzen du bere antolakuntza. Hmm. Eta hori buruzatzeko berdine pentsatzen uzura segidari aipatu dugu, pentsatzen. Sí. Ideia batzu bad dituzu udari gabe, baina ez berdin zura intzineko egin duten bezala. Bai, uh, uxu laborantzan pentsatzen duzu uh, zure aurrek uh, Hoa jarte idutzen zela, zure zuri aurrek segidartzen bazuten uh, zuk egin duzun gauza behar dutela segitu. Eta nik nere buruan entxatzen dut lantzea uh, segidartuko duenak uh, zinez uh, eta ez da teoria bat bakarik beharko dutela onartu bere manerean hartuko duela. Eta hori ez du iduri, baina eguneroko tasun hori beharko dugu uh, libratu, edo ez dakit uh, askatu u, u, uz, usteko uh, usteko uh, ginen den uh, gazteari uh, askatasuna uh, bere proiektuen egiteko. Berak pentsatua duen manereana. Ara, manerak aldatzen baitira bai, dudari bai, gabe. Eta bai. Bai. behar eskoa da aldatzea. Bai, eta ez antzi plazera. Plazera zure proiektua nahi duzula ekegin. Mhm. <gül> Bon, ebe, placer bat izan da? Zule herrez ebitzea hemen? Eta hain guztian malimazida mikrobaten hain zinean, ez da dudarik uh, bi hastetaik egiten behitutzu kronika bat, uh, irratif amatu batean. Horrek uh, bai. ere laguntzen dora. Laborantzaz, mintzozila, eskua diga irratian? Uh, bai, entxatzen iz. <laughs> <laughs> gai desverdina, gai, gai biziki interesgariak? Bai, behaste untan zen, bede buruaz beste egitea, eta helga bat egiten dugu jantzale eta... Ta, uh, laborari batekin. Ah, gai batzu, tabu, gelitzen iranak undajean, baina zinez, uh, gero eta gehiago bentzuten dela, ere bai. laborantzan. Bai, biziki uh, interesgarria da eta behar dirai batu ere. Mhm. Mm Az mustuko duzu ere i ja tipiska eg Lau <laughs> eta desafioo bat da egeejan. eskolari buruz ere zen eskolara ez dut hain ongi menperatzen, uh ez dut ikasia eskolana. Fed, eta hiztegia ez dut askia aberatssa, eta horrek desa desafioa amaten dat jobetzeko uh, eta konteniz hoogenna egitea. Hortako, agerida garkoa ere prestatu zinuen dena nota, diizira hor, papereria hor... Peldur eh, nuen, ze galdeinen zinuen. Bo untsa pasatu da, Ondarri? Iduriz, iduriz, hori etxekuek eranen entzumba naute. <risa> Mirentzu, Elizalde Parasu, milezker? Milezker zuhai. Eta pasaregun aldigo esua, talur hama hon, eh? Bai, zierrene, eta zauzten umriana. <risa> Izanuntza... Txaa... Aio...